ותתעטף עלי רוחי, בתוכי ישתומם ליבי. זכרתי ימים מקדם, הגיתי בכל פועליך, במעשי ידיך אשוכח. פרסתי ידי אליך, נפשי כארץ עייפה לך, סלע. מהר ענני אדוני, קלטה רוחי. אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יורדי וור. השמיעני בבוקר חסדך, כי בך ותחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. הצילני מאויבי, אדוני, אליך כיסיתי. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי. רוחך טובה, תנחני בארץ מישור. למען שמך, אדוני, תחייני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי. ובחסדך תצמית אויביי, והאבדת כל צוררי נפשי, כי אני עבדך.